Draga braće i cijenine sestre Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Mi smo se Uz Allahu tebareke wa ta'ala pomoć Ovdje okupili večeras Sa nijetom i sa namjerom Da se opet družimo sa jednom od Kur'anskih sura Bar sam tako ja na nijetiju I večeras ćemo s Božijom pomoći govoriti O suri koju mi svi često učimo Ili bi bar trebali često učiti I o suri koju vjerujem da Mnogi znamo na pamet A to je sura Kehf, odnosno Pećina Braći i sestre Uzvišeni Allah te tebarekeva ta'ala Je ovu suru Objavio u 110 ajeta Dakle ova sura ima 110 ajta, pripada mekanskom periodu objave. Objavljena je prije objavljena je posle sure Al-Ghashiyah. Hal ataak hadis Al-Ghashiyah koja se nalazi u suri Ame. Međutim nalazi se u, po rasporedu u Koran se nalazi poslije sure el isra to znate. Taj raspored naravno spominjemo čisto da ukoliko bi neko imao dilema Zašto je objavljena posle sure Al-Bashira, a tek se nalazi u Kur'anu ovaj posle sure Al-Isra da znamo da je raspored sura i ajeta u Kur'anu tovifi tovifi odnosno da je došao direktno po zapovijedi i nadahnuću Da Allaha tebareke ve taala Muhameda sallallahu alayhi ve sellem jonao kako je Allah tebareke ve taala diktirao i dredio Muhamedu alayhi ve sellem tako znamo gdje koji ajet i gdje koja sura treba da dođe Kaže Muhammed s.a.v. U hadisu Onaj ko prouči Onaj ko prouči zadnjih deset ajeta U nekim predajama je došlo prvih deset ajeta Sure kehef Ona će mu biti zaštita od Jednog od najvećih iskušenja na sudjem danu Odnosno koje se može desiti čovjeku ili insanu A to je zaštita od deđala Ovi hadisi su došli i u formi onaj ko nauči napamit Došli su i u formi onaj ko pročita, ko umije pročitat Došli su hadisi u formi ko nauči cijelu suru Kehef Uglavnom, sve hadise kada saberemo vidimo da je riječ O tome da sura Kehef ima veliku vrijednost i da ima svoju smisalu Zašto je vjernici trebaju učiti, dragi moje sestre? Danas je petak, odnosno već je bio petak, danas je sada je već subota. I nadam se da smo učili suru Kef. I svakog petka kada učimo suru Kef, ajmo se potruditi da ove smjernice koje sada mi kažemo i dobijemo da razmišljamo o tome dok budemo, dok budemo učili. Ove smjernice koje spominjemo cijenjene sestre Se tiču takozvanog tematskog tefsira Imamo naučni tefsir Ima gramatički tefsir ima Kako su učenjaci klasificirali, poredali Gramatički tefsir govori dakle, o tim gramatičkim finesama u Kur'anu Naučni govori o naučnoj fantastici u Kur'anu Odnosno naučnom i'adžazu Kur'ana A tematski tefsir govori Odnosno cilj mu je Da meni i tebi Izvućje i, i pošaje one lijepe prefinjene poruke koje ja i ti možda čitanjem ne možemo dokučiti, ali je Allah davu našu ulemu naše učenjake koji su dakle nadahnuti od Allaha te barekevete Allah. Toliko pronicali u Kur'anski tekst da su nam ostavili dakle ove poruke, Da ih čitamo, da ih iščitavamo, da ih naučimo I da ih šibimo, i da ih slijedimo Mi se dakle bavimo u ovim našim druženjima Ovim tematskim, takozvanim tefsirom Da probamo izanalizirati šta, šta neka sura tumači O čemu govori, zašto ona o tome govori I na kraj kreva, koja je poruka Svega toga o čemu nam govori neka sura Sura Kehf ako, ako je čitamo, a evo, nadam se da smo jučer čitali Ona, kao što znate, u sebi sadrži glavne četiri priče Moj Zihnija Znači, glavne četiri priče Prva priča koju sura Kehf sadrži je priča o čemu? O onim pobožnim mladićima Koji su se sakrili gdje? U pećinu, odnosno u Kehf Druga priča koja se spominje u, u ovoj lijepoj Kur'anskoj suri Je pećina od dvojci prijatelja Jedan prijatelj je Siroma Roma, a vjernik A drugi prijatelj je bogataš, a ne vjernik I vidite, dragi moje sestre I draga braćo Da nam uvijek zvoni u glavi Da je kroz historiju ljudskog roda Od kad čovjek postoji Bivalo mnogo puta situacija Da je vjernik siroma I da je vjernik Ona kojim se čini nepravda Ali je pojenta u tome Da mi kao vjernici ostanemo uspravni Znamo svoj cilj Na kraju krajeva Bitno je tamo ko će završiti gdje U Dženetu i Dženemu Dakle, druga Kur'anska priča govori O dvojici prijatelja, jedan vjernik, jedan nevjernik Treća Kur'anska priča I žive bile, kada čitate Kur'an Uzmite, inače, kada Kur'an čitate Kada iščitavate privod Kur'ana Uzmite sebi svesku I gdje godna iđete na nekog kazivanja Aha, spominje se Musa a.s. Zabilježi sebi od tog do toga A je ta i ta priča u toj i toj suri Možda nećeš ti skontati šta hoće da se kaže Ali ćeš srest nekog učenog čovjeka pa ćeš pitat I svata neka kazivanja u surama koje čitate, bilježite sebi. Jer na taj način kada čovjek čita i uči u namazu neku suru, ljepše se osjeća. Kada imaš sliku, aha, ovo je to kazivanje, prvo, drugo kazivanje, šta se hoće kazati u njemu i tako dalje. Treća priča, ili treće kazivanje koje se spominje u suri Kehf, je kazivanje o Musau, salatu, ve selam i kome još? I Hidru. Odnosno Hadiru, jest I Hidru Kako neki kažu a.s. da je poslanik bio Allah najbolje zna O Musa'u i Hidru I četvrtak priča ili četvrto kazivanje Koje se spominje u ovoj lijepoj suri Je kazivanje o Zul Karneinu Zul Karnein, Za kojej opet neka ulema kaže da je i on bio poslanik Allah najbolje zna Pa ćemo kazati a.s. Inače, drage sestre, da znate Da je Zul Karnein, Odnosno, kroz historiju ljudskog roda Ovo je sad jedna E, desetosekundna digresija e, Dvojca su ljudi vjernika vladali Dunjalukom A dvojca nevjernika Dvojca vjernika koji su vladali Dunjalukom Je bio ko? Zul Ovaj koji se spominje I drugi je bio ko? Suleyman To su dva muslimana, dva vjernika A dva nevjernika koji su vladali Dunjalukom Je bio prvo ko? Faraon I druga osoba koja je vladila Dunjalukom čitavim je bio onaj Nabu Kodonosor Ako ga znate ga, vjerovatno ste čitali On se spominje tamo i, ovaj, i, i, i, i kroz Kur'anska kazivanja I u hadisima se spominje Nabu Kodonosor Dakle, koji je palio, žario po svijetu i je bio jedan veliki silnik i tiranin E vidite Ova četiri kazivanja Kad god Allah spomene jedno kazivanje u ovoj suri Obratite pažnju kad čitate suru Kehf Uvijek nakon jednog kazivanja Nakon drugog, nakon trećeg, nakon četvrtog Posle svake priče Allah dadne 5, 6, 4 ili 10 ajeta kao komentar Ili kao poruka Dakle, na tu priču i na to kazivanje koji nam se spominje Evi, moramo spomenuti o čemu govori svaka od ovih priča Da bismo mogli ući u ovo naše predavanje U ovaj naš Ders večerašnji Malo da uđemo Prvo kazivanje govori o mladićima Koji su bili vjernici Znači, zihnja imaš Čestite mladiće, poboždi ljudi Svatili Allaha, spoznali Allaha Allah i nadahnu i povjerovali u Allaha A živjeli su u vremenu totalnog nevjerovanja I vladar i narod, svi nevjernici I onda su ovi mladići pozvali i vladara i pozvali narod Međutim, šta se desilo, ko što obično biva Ladavi mučio, patio, proganio, ganio, osudio im se I tako dalje, i tako dalje I oni su bili nadahnuti od Allah da se skloni U pećinu To govori prva priča Na njim ćemo se opet poslije vratiti Uglavnom da znate Prošli su ovim ladići Teške situacije I na kraju su bivali U situaciji da se sklonu To je ono kad uđeš ne možeš više ništa urati Makar se skloni čuvaj sam sebe Druga priča Koja spominje vjernika siromaha i inerijnika bogataša. A bili a babi, prijatelji bili, zamisli zihnija. Znači ovo je priča u kojoj, ko, u kojoj se spominje uh, Allah kaže: "Vadri blehu mesal al ovaj spomeni im dvojicu ljudi, "J'alna li ahadihima jannataini". Jednom od njih dvojice smo dali velike džennete. Spomeni dva dženeta je dato. Misli se na bogatstvo, na nive, na palmovike, na sve ono što je u to vrijeme, je značilo bogatstvo. I onda je ovaj vjernik njega pozvao Boj se Allah, čitajte su uvijek, ja pa ćete vidjeti tamo Boj se Allah, pa zašto ne bio vjernik Pa vidi Allah ti dao pa... A on izinata neće I kaže, zar ti misliš Da ćemo mi biti proživljen. Zar ti misliš Da kad mi pomrijemo hađira, Da kad pomriješ, kad istruhne Kad se kosti raspadnu, kad prašina postaneš Da će te neko živiti Treća priča Govori o Musavu i Hidru U Kur'anu, drage sestre, kad god Allah govori o Musavu neizostavan dio je i govor o Faraonu Međutim, ovdje Allah u ovoj suri ne spominje Faraona uopšte I zato, subhanallah, vidjet ćemo na kraju ovog našeg druženja večeras da to ima veliki svoj smisao Jer je Kur'an takva knjiga Allah spominje na određenom mjestu u određenom kontekstu i određene osobe i određene likove Jođričina je situacije ciljano i snamjeron i vidjećemo zašto je Allah to spomenuo. Zašto baš je Allah spomenuo Musa i Hidra? I vi dobro znate šta se tamo između ni dvojice dešavalo. Musa je bio poslanik, a došo ga Hidr da ga poduči nekim stvarima. A zar zar nije logično da Musa kao poslanik podučava Hidra? Jer poslanik treba da ima najveće znanje, elde Hadžija. Međutim došo Hidr da poduči poslanika. Četvrto okazivanje Govori o Zulu Jednom pravednom vladaru Jednom pobožnom insanu Allahovom dobrom robu Koji svojim podanicima I pored svoje vlasti I pored moći I pored para I pored imetka Želi svojim podanicima Ono najbolje i najljepše To su četiri kazivanja Koje nam se ovdje provlače E sad vidite Jedna od poruka Jedna od poruka ove suri Odnosno ovih Ovi kazivanja, sve četra ova, ova kazivanja Je ta Da mi često ne poznajemo Pravi smisa u stvari Pogledajte Mladići se sklanjaju u pećinu, bolam Kućeš u, u peći Pećina je simbol strahote, mraka Neizvijesnosti Kućeš u pećinu se sklonite A njima Allah baš reko sklonite se u pećinu Vidite, subhanallah Kažu učenjaci, ako bi smo mogli sumirati Jednu od poruka iz ovih četiri priče Je ta da, jednostavno, nismo bića koja U ogromnom broju slučajeva, apsolutno, ne zna pravu suštinu stvari I u pogledu Allaha, i u pogledu vjere, i u pogledu, evo recimo ajmu sad spustiti stvar na akidu, na fik, na hadis, i u pogledu naših dunjaovskih stvari. I zato treba čovjek, zato je postao Kalisat Veslam, drage sestre, nas podučio ono što ne znaš detaljno, što ne znaš potanko, šuti Pokori se onome što znaš i selam alejkum. Pogledajte mladiće, ošlo u pećinu, čuje pećinu. Pogledajte ovi ov, ov, ovu dvojicu prijatelja Ova njega jadan savjet I on se njemu izruguje Čak se u tatsirima spominje kako ga je vrijeđuo Kako ga ismijavuo mu Ali on ustrajan On i dalje ustrajava Mislim, suprotno našoj u nekoj logici Čet, Treće kazivanje Kazivanje o Musao i Hidru Gdje jedan poslanik biva u situaci da sjedi na koljenima I uči od čovjeka kojeg ne znao Nelogično Četvrto kazivanje Zul Karnein Jedan vladar, pazite, jedan vladar Dunjalka spušta se na taj nivo da ga ljudi praktično jer tamo došo u ona određena mjesta, spominje se da su ga izbjegavali, nisu ga htjeli. A na nahrant kaže učenjaci, jedna od poruka je to da mi trebamo se pokoriti Allahu, uradi što je do nas i poslanec na Allaha. Jer ne znamo po tanku mudrosti su stvari. Vidite vi iz te pećine je podniko veliki hajr. Šta se desilo posle? Oni mladići, kao što znamo Koliko su proveli u pećini Koliko Allah kaže Salasa Mijetin Tristotine I šta još 309 godina U azdadu tisa 309 godina Allah je umrtvio Spavali U tefsirima se spominje Drage sestri, cilje, braću Da čak nisu se ni prevrnili Da su tako spavali U nekim tefsirima stoji Da su se ovo okrtali 309 godina vrtili se Pa kari što su se okretali Vrtili se ono, s jedne strane na drugu Zato da tijelo ne zamre, subhanallah Pazite, a mrtvi bili Kako je Allah davu Ali vidite vi, subhanallah, mudrosti Iz te pećine, kad se oni probudili I otišli u grad, ove Zikrijan Sve vjernici Allahu Ekber Oni su posijali i otišli Posijali i otišli Allah im davu, sklonite se Gdje da se skonu U mjesto koje mi zadnje izabrali U Škorpioni, vukovi, zmije K'o bi još u pečinu se splant Ali, ovo je dokaz, ova sura nas uči Da iako nekad ne znaš Tačno neku stvar Kod Allaha je gaib Ti uradi ono što Allah od tebe, od tebe traži radi što Allah traži i prepusti stvari Allah E sad vidite ovu Jesmo, jesmo Koliko toliko ove četiri stvari, povezali, ove četiri priče povezali Kažu islamski učenjaci Koja je veza između ove četiri stvari? Kakva je veza između ove četiri stvari? Šta je veza između ove četiri priče između ova četiri kazivanja? I zapamtite, ovo bilo dobro, ko piše da se zapiše Kad učimo Suru kef, pa Pređeš jednu priču, drugu priču, treću I na kraju staneš i kariš aha, Allah poručuje da je osnovna veza između ove četiri priče, a to su iskušenja. Iskušenja, drage moje sestre. Koja iskušenja? Ima al neko od nas ovdje da je razmišlj... nisam nije odukne sam učio čitpu. Da je neko razmišlja, koja su to četiri iskušenja koja nam Allah spominje u ovoj u ove četiri priče. Ova četiri iskušenja, drage sestre, ovo su najčešća iskušenja koja mene i tebe zadese u našim životima. I ona se ponavljaju od Adama I do sudnjeg dana će trajati Četiri najčešća i najosno, najveća iskušenja koja ljude zadesi A to prvo iskušenje koje se desilo Onim mladićima u pećini Mladićima u pećini Šta su oni u kusu pobjegli? Zbog čega su pobjegli? Zbog čega su mladići pobjegli u pećinu? Pobjegli da sačuvaju vjeru I mi dobro znamo da je nas Poslanik Islama Hadžinja naučio Kaže kad dođe vrijeme Presudni dan Da ne možeš jednostavno biti među ljudima Bježi u brda sa svojim stadom Da čuvaš sebe, svoju porodcu i svoju vjeru Doće takvo vrijeme presudni dan E vidite ovi mladići Kad su vidjeli Narodi ubit Vladar hoće da ubije Hoće da i muči, hoće da i pati, Ne daju im pričat, ne daju im disat Ne daju im živjet Šta su radili? Pokupili se i otišli u pećin Otišli u pećin Iskušenje u vjeri Drugo iskušenje iskušenje iz druge priče Koje je se iskušenje spominje u drugoj priči? Ako je neko od nas razmišljao Rekli smo druga priča je priča Onoj dvojci prijatelja Što? Iskušenje u imetku Zapamtite sestre I draga vraća Iskušenje u imetku Zato smo spomenuli ono dvojcah baba Onog bogataša Koji nije vjeruo u Allah I nije htio da vjeruje u Allah. I kažu islamski učenjaci Jedan od najčešćih razloga zašto ljudi Ne vjeruju je imetak Bogatstvo Jer to udari u glav, osile se ljudi I zato nam Allah pocrtava ovdje U ovoj drugoj priči se Ona se vrtio oko iskušenja u vjeri Kad budete čitali ovu priču Iskušenja u imetku Kad budete čitali ovu priču Obrate malo pažnju na sve njene ajete Na taj dijalog između prijatelja Muslimana i nemuslimana I na neke zaključke na kraju Pa ćete više što nam govori Uglavnom važno je Sva se sura vrti oko iskušenja Uglavnom iskušenje Iskušenje mladića To je iskušenje u vjeru Drugo iskušenje koje se spominje je Iskušenje u imetku Nemojte, drage sestre, mislite Da ako smo kazali da smo vjernici Da nas Allah neće iskušati Tu je naša najčešća boljka Nas, danas koji živimo Zar ovi mladići nisu uradili sve? Pa pozivali vladara Zamislite, pozivali vladara Vladara koji je ti ubit hađija Ali ako si vjernik ti imaš Te bi da neko gori u vatri Pa ti je drago, normalno Nećeš biti do sada, nećeš biti napuran Ali treba da dostaviš, da ljudima kažiš Ljudi, vjeruj ti u Allah Pozvat ljude I mi često ne razumijemo ove stvari Mi bismo da i davetimo I da vazimo, i da klanjamo I da ibadetimo A da nikakvih iskušenja nema Da nas nikad niko u tramvaju, u trolebusu, na ulici ne pogleda poprijeko da, da nam se nikad niko ne svrkne Da nikakvih poteškoća nema Mi bismo najviše tako, najradije tako vod Međutim, Allah nas u ovoj suri podučava Vjernici i ljudi koji pozivaju u vjeru Neminovno je da im bude čak iskušana njihova najveća stvar, to je vjera Do te, ljudi, do te mjere možeš biti iskušao Ljudi zbog vjere završe u zatvorima, na vješalima Ljudi zbog vjere su danas u zatvorima po, po 20 godina, mi dobro znamo Ovi masovni svjetski zatvori Iskušenje u vjeri Drugo iskušenje, iskušenje u imjetku Treća priča Koje, koje iskušenje se u trećoj priči spominje? Rekli smo da se govori o Musa'u i Hidru Šta bi ovdje moglo biti? Dakle, tema ove priče I, Iskušenje u znanju Drage sestre Kad čitate ovu priču Iskušenje u znanju Zašto iskušenje u znanju? Allah nam hoće kazat, volan Vidite vi Musa on je poslanik On je poslanik Najpreč je on da ljudima dostavlja znanje Međutim, Allah ga iskušao s time šta Pa mu poslao nekoga kod njega treba da poduči Nekoga ko čak više zna od njega kao poslanika A vidite, nije lako Danas su mnogi ljudi iskušani znanjem Okitili se diplomama, profesori, magistri, doktori Hafiz je ovako onako, ne da sebi prići Ne da sebi prići I zato, subhanAllah, Allah hoje pocrtava primjer Musa alaih sallatu wassalam koji je na kraju kazao šta zihnija Musa alaih sallam kaže Se teđiduni inša Allahu sabirao Vidjet ćeš da ću biti strpljiv Najveća Najveća odlika i lijepa osobina kod ljudi koji imaju znanje je da kaže Vidjet ćeš da ću biti strpljiv da ćete poslušati Jer pametni ljudi ne daju da, da budu poslušeni samo hoće da govori Najlepša osobina koja se može naći kod bogatih ljudi je šta? Da bude darežljiv A najveća osobina koja se može naći kod, kod moćnih ljudi Jakih ljudi, vladara je šta? Da bude milostiv Subhanallah I ljudi, kad vidiš pametnog čovjeka A vidiš ga da je skroman, da je ponizan Da, da je spreman saslušati onog naj, najobičnijeg čovjeka sa ulici Čovjeka koji mete ulicu Znaj da je to Allahu dobar rob Jer bit pametan Imat znanje i Okiti se diplomama Još kad je malo svijet ono, Zafali, pofali, nafali Onda je teško Hrvi, ja, ja vjeruj Ne da šetan da ti šutiš Onda ti si glava ne da, kak, Šta što imam pričat E vidite u ovom, kazi, u ovom kazivanju Allah nam Kroz primjer Musa slušat, Kaže Pa Bolan Musa je bio poslanik Poslanik Došao mu obični čovjek koji, Kojeg on ne zna I Musa kaže Vidjet da će bi strpio I da će te slušati Subhano Četvrta priča Četvrto okazivanje Koje se iskušenje ovdje spominje mu Allah spominje Zulkarnejna Vlast A to je iskušenje u vlasti Subhanallah Iskušenje u vlasti Mi sad odma mislimo, drage sestre, na, na vladare, na ministre, na ovih, na one. Ne pa i ja i imamo neku vlast u svojoj Pazi se, boj se Allaha u svojoj kući s Sprem onih osoba nad kojim imaš vlast Pa makar na svojim djetetom jer mi smo često sileđje na svojoj djeci Često Jali mi, mi uglavnom se žalimo, kad kažemo vlasti vladari, mi se žalimo na ljude baš koji su vladaju državom, gradom, općinom, nebitno. A ne stavljamo nikad sebe u situaciju jesmo mi ti koji imamo glas. Kako bi se kako se mi ponašamo u nekim stvarima gdje imamo neku moć, neku vlast? I Allah upravo u ovom četvrtom kazivanju, četvrtoj priči, nam pocrtava iskušenje vlasti Zapamtimo, ovo su četiri najčešća i najveća iskušenja koja ljude zadesi na dunjaluku I mnogi ljudi na, na, na, ovim, na ovim iskušenjima padnu Koliko je ljudi koji pritisnuti sudovima, ucjenama ostave vjeru Allah iskuša u vjeri, ostave vjeru na uzbilj, Koliko je ljudi koji zbog svog znanja ufuraju se, vidiš ga na kraju za luto Koliko je ljudi zbog svojih para i metka, za luto Koliko je ljudi zbog malo vlasti Dobio malo vlasti Presjenjik mjesnoj ne da priča sa sobom Najobičnijeg sela presjenjik Tu je najuzbirnija naj, naj, naj stvar Ja sam lično sveto te ljude Vjerujte da ljudi ne da gledati u sebe I zato, subhanAllah, trebamo trebamo Ovi stvarima razmišljati E vidite, dragi moje sestre SubhanAllah, Kur'an je, Kur je čudal Vidite, Kur'an nam Ispriča jednu suru da pa nam kroslu suru dadne neke naznake šta se vrti, šta je tema te sure? Pa ovo što mi sad pričamo Al Kur'an nikad ne ostane na tome Kur'an nije doktor koji ti samo kaže ovaj, ima ta taj ta bolest pa ti idi po njima traži trava, kak i liječi se Kur'an je doktor koji šta dadne ti diagnozu uspostavi bolest dadne ti recept dadne ti lijek I to ti Ne treba ga ni kupovat plaćat I zato je Quran ovdje Hadžija Za ova četiri iskušenja Zapamti Hadžija, reći svojim sinojima Kad budeš i unučadima pričaj, svakom pričaj Za ova četiri iskušenja Najteža iskušenja Koja spominje sura Kehf Allah je spomenuo i Onog pokvarnjaka Koji vuče te konce smutnje Ko vuče konce smutnje Iblis Šeća Tako. Iblis slanetullahi aleyhi, dragi sestre Nema ni jednog belaja na ovom polju Da čovjek padne na ovim iskušenjima A da, da mu nije prišao šeita I vidite, subhanallah Allah prvo spomene ova prva dva Prve dvije priče Otvrte Kur'an pa malo pogledajte Idu prve dvije priče I onda Allah spomene Iblisa I onda idu druge dvije priče Kao da Allah hoće da kao E ovo usredišto je on, on, on to sve izazivao a fetettakhuzunahu wa zurriyatahu awliyaa'a min duni bahum lakum adduf i njegov porod uzet za svoje zaštitike a on vam je dušmanje Prvo je ella spomenu dvije priče pa onda i blisa pa onda drugi je dvije priče pa kažu učenjaci čim je ovo u sredini znači nešto je važno isto kao stožina oko koje se sve inverti sve što je u sredini treba obrat pažnje Pa, pošto je Allah spomenuo Iblisa Između ove dvije priče Učenjaci kažu To nam je dovoljan dokaz Da znamo da je glavni uzrok svih smutniji među ludima Dvojica se braći je posvađala Dva brata ne govori Dvije sestre ne govori Ovaki glavni uzrok smutniji Je Iblislane Tudla Jali Koji mene i tebe, draga sestro, ne voli Koji mene i tebe ne voli Je dobro Imamo mi sad jasnu predstavu Zašto mi učimo surkev Zašto, evo, sad spomenuli smo Glavnog pokretača Smutnji I sad padne li tebi na pamet Onaj hadis zikrija Čekaj, pitaš da se ti Aha, čekaj, čekaj, vidiš ti ta iskušenja To sve, glavni pokretače Iblji, Islane, tula Što nam je poslanik rekao da učimo surkev? Što nam je rekao? Pa pitamo se ja i ti Zašto hadisi onoliki od surkev? Na kraju krajeva su nije došao hadis učite suru kehf bićete bogati ko za suru bakijah. Učite suru ovu imać bićete peričetle. Nije došao hadis. Došao je hadis učite suru kehf da biste se šta? Zaštitili od čega? Od najvećih fitneži. Subhanallahu vidite, sura nam govori o iskušenju kako nas Allah navlači, jel be? Da kroz ovu suru svatimo jednostavno i hadise poslanika Al Islama prvo nam kaže gdje su iskušenja što su iskušenja, kakva su to iskušenja onda nam kaže ko donosi iskušenja i onda ti poveži, pa zato nas je poslanik toku puta, podstako da učimo suru Kehf i ne samo da ju učimo, nego da ju naučimo na pamet jer će sura Kehf šta kaže Mohamed s.a.v. koje nauči koje nauči, jer njenih prvi deset ajeta U drugim predajima je došlo ko bude čitu suruke I u njenih deset ajeta Biće zaštićen od čega? Od najvećih smutljivca Ko je najveći smutljivac? A ko je njegov general? Ko je general Ali Islal Netullari? Dejjal I zato je Poslanik Islam kazao u drugom hadisu Od Adem Ali Islalama do sudnjeg dana Nema većeg fitneđije od Dejjala Nema većeg iskušenja ljudima subhanu. Džaba ništa, ni bolest, ni siromaštvo, ništa, ništa To je nikakvo iskušenje u odnosno na Dajjala Jer Dajjal ljudima neki, neki će ljudi možda doći Do dženneta i Dajjali okreni Ne uzubi lajda I zato, drage moje, sezvite subhanallah Kako je i hadis i kur'an, kako je sve povezano Pa nije džaba znači učiti suru Kehef Koja nam govori o iskušenjima Koja nam govori o pokretačima iskušenja I koja nam govori o tome kako se zaštititi Od tog velikog fitne džije Ja vidite, Subhanallah, još jedna druga stvar koju, koju ćemo sad vezati za, za ove četiri priče koje smo spomenuli Ja lično da vam kažem, ja ja ove stvari ne bi nikad znao uskontati sam dok nisam Fala Allahu, jel, pročitao od ljudi koji su ulema, koji su učenjaci, koji me Allah otvorio vidike Jer vidite vi, to je nevjerojatno kako ljudi kad čitaju Kur'an, kako imaju moć razmišljanja Kaže Kad pričamo o četiri priče I ova četiri glavna iskušenja Jer smo i zapamtili Zihnija mm. Kaže upravo na ta četiri glavna iskušenja Na, na tome će raditi ko? Dejao Subhano. I zato između ostalog trebamo učiti suru Kehef Jer će on iskušavati ljude upravo na ove četiri stvari Četiri iskušenja koja smo spomenili kroz ove četiri priče Vidite vi oko čega se sad vrti cijela sura Kehef Ona hoće da nas spasi i naš Dunjaluk, hoće da nas spasi Ahiret Hoće da nas spasi od tog jednog oko pokvaranjaka, odnosno Deđala. I kaže se u tefsirima, Deđal će zignja. Deđal kad dođe, kaže prvo što će iskušati ljudi, iskušaće i uvjere. će ljude uvjere. Pa, super. Kako će iskušati ljude uvjere? Doći će jednostavno sa takvim čudima, sa takim čudesima da će ljudi povjerovati u njega kao u Boga. Dejjal hađijaka dođe On će činiti stvari da će ljudi koji nisu koji su nako slabi vjernici Povjerovati u njega da on Bog Pa će prvo iskušenje s kojim će Dejjal doći bilo biti šta? Ovo prvo iskušenje uvijek je koji se spominje u prvoj priče, a to je iskušenje u... U vjere Ovo povešte sebi Prva priča, prvo iskušenje iz priče Je ujedno i prva stvar koju će rad Dejjal A to je iskušenje u vjere. U tefsirima se kaže drugo iskušenje koje će Dejjal raditi s ljudima je iskušenje koje je spomenuto u drugoj priči moj Nermine, brate A sta smo rekli da je drugo iskušenje u priči? Iskušenje u imetku imetku. Kako će, će Dejjal iskušat ljude u imetku? Šta će raditi? Subhanallah Kaže Doć će ljudima i kazati Jel suša? Nema pršenci, glad, nema žita, nema ničega, sve propalo. I on da on kaže kišo, padaj. Pada kiša, kako kiša pada moj zinjija, tako niče šenca. Pa će kažeš, dajjal učinit Allahovom voljom, dajjal će učinit da se ljudi obogati nakon što su fukari i sirotinja bili. Pa će na taj način ljude preko te svoje fitne preko te svoje fintre ljude iskuša dakle u imetku, postaće bogati svi na jedno. To će njegovo drugo iskušenje biti A vidite, svala Allah je baš u ovoj drugoj priče spomenuo drugo iskušenje I zato trebamo učiti puno suruke A Vidite, vi kolika je ona zaštita od deđala Treće iskušenje s kojim će deđal doći Je iskušenje iz treće priče Upravo će on i to raditi Iskušenje u čemu? U znanju Kako će deđal iskušati ljudi u znanju? On će jednostavno doći pred ljudi i kazati Doći im sa nekim vijestima koje će vijestima i haberima koji će se obistiniti Dođe i kaže Sutra će biti to i to Sutra mislimo to i to Dođe i kaže Za mjesec dana će biti to i to Za mjesec dana bude to i to Kaže ti si Bog Neuzubi Lajta Pa će na taj način Dejjal iskušati ljude preko znanja Preko svog znanja I zato između ostalog učimo Suru Kehef Da nas ona prosvijetlima Ona će nas prosvijetliti Jer Kur'anski ajeti, svaki harf, draga sestro, kojeg učiš On te taj bukvalno svijetliji Prosvjetljava te A gdje ima Allahovog nura i Allahovog svjetla Tu su daleko i židi i šeitani Četvrto iskušenje Vidite srbhano, baš ono što je u suri Kažu učenjaci, to će i Dejžav raditi Ovo je na osnovu hadisa Poslanika sallalahu alaihi ve sallam Četvrto stvar koji će Dejžav raditi Je iz četvrte priče, a to je iskušenje u, u vlasti Kako će tu raditi? Kaže, toliko će ljude sa ovim svojim šajtanucima Obenđijat Da će mu bukvalno dolasti klanjati se Vlada će ljudima To vam isto kao ono što, što možemo vidjeti Da kažemo, jel Neki čudni ljudi danas koji žive na ovom donjaluku Koji se bave svačim Bukvalno vidiš ljudi im robuju Nikakvog jasnog povoda i razloga Ljudi im robuju Pa će Dejjal sa svim ovim fitdelucima svojim Koje posije među ljudi To do te mjere ljude obenđijat Da će se ljudi pokoravat Neka Ulema, drage sestri, ciljena, braćo Je spomenula da je Dejjal već u ovom vremenu živi Naravno, Allah najbolje zna I ja lično nisam zastup, za, za, zastupnik ovog mišljenja Ali recimo, nije zgore da ga spomenemo Da je to novac, da je to para Da je to para Zar se ljudi ne ubijaju? Zar se ljudi ne ratuju? Zar se ljudi... To su argumenti ove uleme moderni, savremeni Koji kažu tako nešto Allah najbolje zna, a, na osnovu hadisa, naravno Da <kuh> više da je da ovo nije tačno. A Ali uglavnom, ovo je samo jedan primjer Evo, para može biti primjer ovoga što smo rekli četvrtog iskušenja Da će toliko ljude obenđijat Da će jednostavno mu se klanjati Zar se ljudi danas ne klanjaju pari Zašto se ljudi svađaju? Što mi u džematu nismo dobri jedni s drugima Allaha, mi nije da nismo zbog Zbog toga što, ne znam, nijal Zavidimo jednim drugima što puno klanjamo Nije to Nismo dobri zbog dunjalka i zbog para Et Allah će Dakle bi iznila i ta'ala Allahovom dozvolom, Dejjal će imat takve ovlasti od Allaha Da će toliko na ljude uticati Da će bukvalno sa njima ovladati Biće spašeni samo oni nermine, brate Koji budu Čvrsto vjerovali v Allaha A jedan od recepata Kako se spasi od deđale je šta? Učiti suru Kehf SubhanAllah Učiti suru Kehf Vidite ovo Kaži učenjaci Poruka ove sure Jedna od poruka ove sure Je dakle zaštita Da se zaštitiš od smutnji Da budeš sklonjen od smutnji SubhanAllah Ima neko od nas Da ne bi da bude sklonjen od smutnji Evo U džami, u džamatu našem, u džavi Nastupe neke razmjerce među braćom Ima li neko da, da ne bi volio Da bude sačuvano te fitne I da kaže, slušajte braćo Nemojte tako, nije, nisi u pravu upravo nisi niti, Hajmo naš zajedničko Međutim, kad, kad ljudima ovlada onaj neki ego Kad svako ima svog šeha, svoje mišljenje A to se najčešće dešava Kad ljudi nemaju tog unutarnjeg potencijala Drage sestre Ljudi uglavnom jedni s drugima kuhaju Jedni drugi je ne podnose Firke Razilaženja se dolazi zato što... šta? Nema umtrašnje unije snage koja će kada čekaj staj Ja ću makar šutit, makar dvije u pravu Samo da džemati bi napi. Džemati je bitan. A ova sura nas... čitav Kur'an je na, na kraju kreva zbog toga Da nas sačuvati ti stvari Jer najviše što šteti nama je da se raziđemo Ima jedan hadith koje ja nikad nisam dosad čuo i pročito doskora a to je Bilež Gemam Tirmizi Subhanallah kaže e Kad je ise šeitanu en ja'budehu l-musallun kaže šeitan je izgubio svaku nadu nermine da mu se vjernici klanjaju ne imam tuč ta ne može on sad tebe preveslat ako bog da imeneju s Allahom pomoći međutim kaže gdje njegova nada leži Valahkim fi tahrisu bainahum njegova nada leži u tome da ih zavadi i da se ciepke da se dijeli tu je on ne može da podnese ne može nam drugacije nikako naudit i onda on preko tih naših sujeta a kako nastaju sujete pa kad si unutra nedovoljno pun jerutim učenjem Kur'ana zikrom Iskrenim ibadetom Se te stvari do te mere čisti, Pa jer zar mi mislimo da Omero neka radi Allahu anhu Nije bilo krivo na neke ashabe Zar mi mislimo da oni nisu imali nekad razloga Da se jedni s drugima razmire Ili da se raziđu A jel se to desilo među prvom četvorcom halifa Da kažemo da su oni bili sebe Da si bili razlog Pa i među svima ashabima Onim najistaknutiji među poslanikom Nije se desilo Zašto? Zato što su svi Radije ušutili, makar ja bi u pravu Ali nekih je džemat naprijed I ova sura ima cilj Za cilj da nas sačuva od tih I drugih vrsta smutnji Fitne Luka I drage sestre, i draga mija braćo Ja mislim da mi danas kao mu'mini, kao vjernici Kao namazije, kao koranlije Kao postači Nemamo, alhamdulillah, problema sa ovim Nekim direktnim napadajima na vjeru Od strane šetana Da nas Allah sačuva Ali zato imamo i te kako problema da sačuvamo svoj saf. I mi dobro znamo una zadevo ovih zadnjih 5 6 10 godina šta se sve desilo u Džematu. Šta se sve desilo u Džematu. I zato subhanallahu posle svake ovije priče Allah ono što smo kazali na početku predavanja, Allah daje recept. Uzmite suru Kehf kad pročitate priču o mladićima u pećini. Vidjet ćete da ide nekoliko ajeta Do 10 ajeta, 15 ide o tome Šta treba raditi da bi se sačuvao iskušenja u vjeri I zabilješ to u sebi u defter Pa čitaš drugu priču Iskušenje u imetku Ono dvojici prijatelja Ide 10, 15, 25 ajeta nebitno Kao recept, lijek, šta treba raditi Da bi se sačuvao u tog, tog vrste iskušenja, te fitne Dakle, Allah nam je došao sa rješenjem I apoteka, i farmaceut, sve ima zihni, ništa ne treba Znači, besplatno E vidite ovdje Koje... koje moramo spomenuti, naravno, ta rješenja koji su to... Koje, da kažemo, koje su to lađe spasa Koje Allah nudi ovdje sad za ove probleme Iskušenje u vjer, iskušenje u imedku Vidite, Allah, Ovo zapamtimo, dragje sestre Vi ste ovdje u školi Kur'ana I nemojte ovo nikada zaboravite A i ova braća moja koja ovdje u komene slušaju prvi recept prva lađa spasa od iskušenja od ovih vrsta napada je dobro društvo Subhanallah Allah je prvo to spomenu kako vasbir nefseke maan ljadine yaduuna rabbehum bilagodati wal ašiji yurid kaže ti budi ustrajan sa onim koji su želni Allahove naklonosti koji želi Allaha koji jeđu ne rabe im bil gadati val ashi koji i jutro minave čer allah bolaj ustraju u društvu sa vjernikom sa vjernicama neka ti teško neka ti mrsko neka ti bezvoljan pa svima to nama dođe Ali ustraj jer znaj da će da je dosta lakše i jeftinije podnijet taj neki trenutni umor trenutno ne nego one posljedice koje mogu nastupiti kada ostaviš dobro društvo One su daleko skupli. Daleko skupli. Prva lađa spasa, zapamtimo dobro društvo, a ili s jelom i tome nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio u brojnim hadisima. Možda smo spominali na nekom dersu poznati hadis Blježiga Buharija i Muslim. Kaže: "Inne ma masalul jalis salih bil jalis su'i ka hamilil misk wa nafikhil kir", u glavnom u prijevodu prilike dobar prijatelj kao prodavač mirisa. Uvijek koristiš se Uvijek imaš fajde Dobro, društvo je bolan Evo vidite, mi smo sad ušli ovdje u ovu kući Ja pitanem ko je ovako fino na mirisu E to je to Sad ćemo izaći iz ove kuće Mirišemo od ovog mirisa Dobar prijatelj je ko miris Ili kao čovjek koji prodaje miris Kad muđeš mu u uradnju Ako ne kupiš miris maka, Možda će te pokloniti Opet imaš dobro Ako i neku, ako ti ne pokloni Po, vjerovatno će te malo našpricat Opet mirišiš A ako te i ne na, na namiriši Neće te glava za od njega To je dobro društvo, jel da je To je dobro društvo I zato je prva lađa spasa Dobro društvo Druga lađa spasa Sjećanje na ahiret Vidite, subhanallah Kad čovjeka, drage sestre Pritisnu ova iskušenja Iskušenja u vjeri Mnogi su možda sestre prošle to Pogotovo pod nikabima Braća ljudi napadaju Gdje ljudi vređaju Evo neki dan čitam Sijučer čitam vijest Pa mogu sam plakat Vjerujte Brat Koji ima najnormalniju bradu baba, Pa izgleda da je jadan ogulio Kažljen 5 mjeseci 30% od plaće U našoj grančnoj službi Zato što je klanio Radi čovjek na graničnoj službi U policiji 5 mjeseci od plaće Kažljen zihnija 30% Svakog mjeseca, zato što je vidjen da klanja na mjesto Na radno mjestu. Pa Allah mi u Evropu, gdje god odeš ljudima Ljudima nikakvih problema nemaju ljudi da klanjaju Bilo gdje, na, na bilo kojem mjestu Za vrijeme posla Musliman kaže I mnoga su braća i sestre iskušani u vjeri Imao mi svi ti poteškoća Mnogi bi bio kod nas vodili da nema ni namaza, ni je zana Sve su neki tereti, neka iskušenja, razumijete I zato u, u moru kad to navali taj pritisak Iskušan si u vjeri Iskušan si u imejetku Da li si romaštvom, da li bogatstvom Iskušan si u vlašću Da li si ti vladar ili neko te previše da, Ili si ti podanik pa te neko previše pritegu Kako god Sjećanje na ahiret je jedan od lijekova Vjerujte sestre dragi i draga braća Sjećanje na ahiret I ta čvrsta vjera u Allaha Mi ćemo svi proći emočni i, i nemočni i bogati i siromašni svi ćemo proći i niko ne vidite do, dobro znamo niko neće doći čistim pred Allahosim sa tvoj, svojim djelima a Allah u ovoj sure vite subhanallahu kako upečat in aatadna lid zalimina naran ahat bihim suradiquha kaže Allah će za za zalime za ljude koji znači budu otišli od vjere zulum zulum se vidnate da su Kur'anu čak zulum tretira kao širk Inne širke la zulmu nazim Najveći širke, širke zulm Najveći zulm Pa kaže, za zalime je Allah pripremio šta Patnju koja će i sa svi strana okruživati Pa kad se toga sjetiš, jel ve Ti znaš, ti imaš koordinate Imaš svoj kurs Znaš kod ideš Znaš kod hodaš Pa kad se sjetiš Inne ljadine amenu Wa amiru salihati I to je u ovoj suri Ma amel salat kanat lahum jannatu firdaus nuzula. Kaže za vjernike i vjernice koji rade dobra djela, Allah je pripremio šta? Jannatul Firdaus. Najveće dženete. Subhanallah. I zato to sjećanje na polaganje računa kad Allah u suri Kehf kaže: "Za nevjernike cela anquimu lahum yawmal qiyamati azaba." Zamisli, neko te treha Neko te čini zulum Neko te krade pljačka Hoće te ubije Neko te oštetio Neko te zakinu. Kad se ti sjetiš, Allah kaže Njemu na sudnjem danu Neće bit postavljena uopšte vaga Džabati džaba mladiću i sila I vojska i JNA i sve što si imao Ti na sudnjem danu, ako se ne pokaješ Allahom, niješ vage imati Allah kaže, nevjernicima, ne, ne trebaju ni vage Nima neće bit ni vagano ništa Ne ima potruja se vaga Nemaš ta se vaga Subhanovala I zato to sjećanje, prisjećanje na akiretna Polaganje računa na, na to Jednostavno ojačate ti znaš svoj put Ovaj, očeličiš se I znaš da ćeš doći pred Allaha sa nagradnu koju ti je Allah objećao I sljedeća, vidite Subhanovala, sljedeća Lađa spasa Koja se spominje u, Keh, u suri Kehf Za ovaj iskušenja Pogotovo iskušenje u znanju Šta smo spominjali za Musa a. Pametnim ljudima i učenim je vrlo teško bis kroman. On kad se mikrofona dograbi ovako ko ja On ne zna da ušuti Sve dok ljudi ne zahrače u duboki sam on, on jednostavno ne ušućuje Naravno s što ja ne mislim da sam ušte pametan Ali u istinu subhanallah U istinu ljudi koji se okite ilumom, koji su Čak šta više mikroz mi imamo da je najveća naša ulema na ovome pokliznita A vidite čemu nas uči sura I zato zihnija i ti u svojoj struci Kao električar Ne treba čovjek misli da sve zna Ja pogotovo u svojoj struci To znanje treba da te nauči da zapravo manje zna Malo znaš Kaže Allah se terđiduni inša Allahu sabira Ej, pazi Musa ali izolam poslanik Dolazi kakav hidr Da ga podučava nekim stvarima koje su čudne Tamo buši lađe, ubija djeti, sve čudno Međutim, Musa kaže, ja ću biti strpljen Sjedim na koljenima, šeh, i udri Radi šta hoćeš sa mnom To je pametnim ljudima teško Pogotovo danas ovim nadri pametnim, koji imaju diplome, a pameti nemaju Njima je pogotovo teško ovaj biti skroman, jer danas su poremećeni te vrijednosti da Bog sačuva I zato, Subhanallah, skromnost, skromnost je jedna od Efikasnih lijekova U borbi protiv ovih vrsta iskušenja Pogotovo iskušenja u, u uznanju U ilmu. E vidite, drage moje sestre i braće Dojacije mi ćemo, ovaj spomenuti još par stvari još... Kehf, zapamtite dobro Jedno bitno, bitno obilježje Pište, sestre Bitno obilježje, sure Kehf, je pokret, akcija Akcija, rad, rad, djelovanje Nema stavanja O otvorite suru Kehf i vidite šta kaže Allah džalaluh ta. Laqad laqina min safarina hadha neseba. Kaže Musa smo mladiću: "Umorili smo se od ovog puta." Znači hodali su, išli, išli, radili nešto. Tri puta Allah kaže fentalaka i nastavili su ići, nastavili su ići, nastavili su ići. Allah u suri Kehf dva puta spomine feetba sababa pa okrenu išao je išao je pokrit akcija pa onda tri puta se spominje hata Izabelega kada je stigao kada je došao i onda na kraju kaže za zul karnina e inuni bi quva pomozite mi kažu islamski učenjaci jedna od lijepih poruka ove sure je da ona od vjernika traži pokrit akciju nema spasa od fitni od iskušenja sjedeći lelemuđajući pametovajući ustani pokreni se dragi brate draga sestro Pokreni se, ide u društvo, ide među, među hajrl i insane Uči, radi, kopaj, nečim se bavi i zanimaj Nemoj da sjediš i da ležiš jer će te to još više dotući Allah mi otvori suru Kehf pa ćete vidjet Koliko puta Allah u njoj spominje pokret U raznim formama Krenuo je, otišao je, došao je, radio je, pokrenuo je, pomozite mi Sve su to simboli da nam kaže rad Akcija i djelovanje Rad, akcija i Šta je najveća zaštita Koja se spominje u ovoj suri Je Kur'an, dragi moji zihni, zašto, kako to znamo Kako počinje sura Kehf Alhamdulillahi ljudi enzalna ala abdih ili kitabe Wa lem jeđallahu jajale, Iveđa Jel tako? Spominje se Kur'an Kako završava ova sura Kullav, kullav kanal baharu midadan li kalimati rabbi Le nefidel baharu kablen tenfade kalimatu rabbi Završava sa Allahovim riječima Zadnji ajet Spominje se Kur'an, Kitab Spominje se Kitab Kojega Allah objavljuje svom poslaniku Kažu učenjaci Pošto je Allah počeo suru sa Kur'anom Od spominjanjem Kur'ana Završio suru sa spominjanjem Kur'ana To nam je dovoljan savjet i uputa Da je Kur'an pravi, jedini i, I ispravni lijek Za, za, za iskušenja i za fitne luke. Bitna opaska, isto tako Pazite, u ovoj suri mladić poziva koga? Vladara Mladići pozivaju Vladara Prijatelj poziva prijatelja Nermine, brate Obrate, pažnje sestre Prijatelj poziva prijatelja Učitelj poziva učenika Učitelj poziva učenika Vođa poziva svoje podanike Kažu islamski učenjaci Ako pogledamo ovdje ko sve koga poziva Vidjet da posle vjerovanja I posle Kur'ana Dava je stvar koja je nužna u jednom društvu Dava, pozivanje U toj davi mora da učestuje svako Moraš pozva svoju sestru Bolamba. Moraš pozva svoju tečišnu. Moraš pozva svog Amjedžića. Ne moraš biti do sada. Al moraš kren pašjuba. Kakav si ti prijatelj ako ti zvijedo da on sutra gori u jehennem? Kakav si prijatelj? Svura kefran to govori. Je subhanallah pa ste poziva prijatelj prijatel. Vladar poziva. Država u koju vladari ne pozivaju narod, na hajira na dobro nema, od toga ništa bola. U, u, narod u koji nema omladine, koji nema dakle jedno zdravu, zdrav potencijal. Taj narod je osuđen, osuđen na propast Narod u kojem učitelji ne pozivaju svoju djecu na dobro Profesore, nastavnici Ako ne pozivaju djecu na dobro To je društvo osuđeno na propast Ovo su sve bitni elementi davi, Vidite su mlad ovi smjernica Kao da nam Allah hoće da kaza Pa vi ako ne budete imali svoje škole U kojim ćete vi odgajati svoju djecu I učiti šta je vjera, šta je ispravno Doći će oni koji će im govoriti od jedna razlija, normalno To nam Allah usvori kef hoće kazati Neću ovdje spominjati jednu stvar Mogu, mogu biti pogleda što protuma Ma hoću zapravo neki, spa, neki kažu U ovoj Surije je dokaz Da muslimani moraju odračunati o svojim političarima Koji ih vodi i bolan? Jer ako vlast i vođe Muslimanima ne budu uradživali dobro Odošli oni svi skupa zajedno Šta si ti? Šta si bez vođe? Šta si bez te snage politički? Ništa, k'o te zašto pitao? Ništa si Sve sto poruke Surije Kef I vidite Još jednu stvar I ja ću onda pravo u džabiju Ovaj U četiri i strija, jacija Još jednu stvar sestre Halalte samo, samo još minutu Kaže, zašto je Allah dao ime suri Kehf Pećina Vidite ovo, što se ova sura zove Kehf? Pećina Što li je nešto malo ljepši? je li hađija? A ne mre biti ljepši od ovoga što je Allah dao Ali vidi zašto se zove Kehf? Kaže Zar nije kad pomisiš na Kehf? Uslijete jeza Ima tam nekakve škorpija, možda ima kakve budala Možda ima svega tamo Kućeš baš u pećinu Kaže i učenjaci Allah nam ovdje pocrtava Da ono na što te Allah nasavjetuje Bolano sloni se na Allaha Ti ne znaš gajbe I prepusti se Allahu Đelešanu I ulema kad govori o, suri, o pećini ovoj U kojoj se sakrali mladići, drage sestre Kažu da je ovo pećina dave Pećina dave Jer vidite kakav je hajr iz nije Ljudi se sakrili od belaja Nešto su malo posijali Kad su se probudili došli Čitam narod vjeruje I znate po čemu su oni poznali svoj narod Po parama, ostale pare isti Inače ne bi znali da je to njihov narod Svi vjernici Dakle, kad ti Allah posavjetuje Uradi to i to, pokori se bolan, Iako ne znaš u čemu je hajr Ko je mislio i ko je, ko je znao Da je u toj pećini takav hajr Ali to Allah je dao hajr Pa molim Allah te barak ve vt.a. da nas uputi I da nas učvrsti na pravom putu A sallah nagrađu što ste došli Hvala ovaj, Bako nam je malo stiska sad ovo kratko Između akšama i jaci Salam alaikum rahmatullahu